You want Western? This is Western. senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 6 del Tapesports de l'era retallada, periódol qui paga descansa però qui cobra també, i que aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a l'olla. Ho sabíeu, això, ho sabíeu! Bé, tot va lligant, tot s'està cuinant a poc foc. Els ingredients estan agafant un coloret ja com per menjar-se'ls. Ara tan sols ens falta que sobrefaci bona olor. I ja que tenim clar per què el nostre proper destí sigui anar al centre de la nostra vida, haurem de fer-la l'entrant entrant algo com una espècie de primer plat per prendre la sortida, sí, sí, com una espècie de postres. Per començar ja, i de manera molt real, aquest gran viatge on mai ningú n'ha tornat. <laughs> Avui 18 d'octubre de 2014, benvinguts. Esteu a la sintonia de Ràdio Porres Emisora Municipal. Són les 12:35 minuts. Amb una temperatura de 22. Punt... Perdó, de 20.2 graus centígrads, una humitat del 54% i una pressió atmosfèrica de 1018.5 hectopascals. Avui al menú o a la carta pel 107.3 de la vostra FM. <t 'a> Per si les mosques, per això, primer de tot aneu pagant que quan tot aquest menú el tinguem a punt per servir-lo a taula, per gaudir-lo, haurem d'estar tots ja ben assentedets i calladets per tal d'escoltar el pla de seguretat on seguirem estrictament com com, com la taula de multiplicar. Abans, però, haurem d'anar embarcant i, sobretot, no oblideu ni el DNI ni passar per les taquilles, perquè sense el billet no anireu enlloc. I creieu-me, serà difícil que us la salteu. No us perdereu, no. Ja sabeu que diuen, tots els camins porten a Roma. Com la nostra cançoneta, que no... És que ens porti a Roma, a Roma però sí a l'agenda d'aquest cap de setmana. Vindria a ser, això ja vindria a ser com una estructura d'estat dins d'aquest programa, oi? Doncs com dèiem, la cançoneta avui ens de la porta Laura Branningham. Fa molt temps d'això, i ella es parla d'un self-control, un self-control self que ens fa falta molta gent. Eh? Salutacions, cordials! Myself to leave it this night Bé, eh, són les 12 i 41 minuts. Avui començarem, eh, després de la cançoneta, eh, que ens ha transportat uns anys enrere, parlarem amb el president de la Federació Catalana de d'Arts, en Josep Maria Salvador, que ens té tres cosetes per dir, si més no, si més no, que jo sàpiga, forma de titulars. Eh. Eh, començarem parlant amb Josep Maria Salvador. Suposo que d'aquesta timba que fan al Club d'Art de la Xarxa que hi avui, oi, Josep Maria? Bona tarda. Doncs, doncs sí, avui mateix a les 4 de la tarda al carrer L'Alzina, que és on hi ha la seu social del club de ressarxa, faran una timbre d'arts on la inscripció és de 7 euros, s'hi pot apropar a tothom que vulgui, és un Open, que és obert, i eh, els premis que hi hauran seran a repartir les inscripcions que hi hagi entre els millors classificats de la competició. És una competició oberta que s'hi pot apropar a tothom, eh, grans, petits, joves, aficionats professionals, amateurs o que tinguin ganes de jugar a darts sí, i passar una molt bona estona. Sí senyor, i descobrir el món dels darts, eh? qui no ho sàpiga, doncs que ho venir a veure, per veure de primera mà avui aquí al, al carrer d'Alzín, eh? el local social del Club d'Art de la Xarxa. Sí, un local que a més a més està molt ben habilitat per poder fer la pràctica dels darts en perfectes condicions. Molt bé, escolta'm, eh, i què més? Doncs home, comentar-vos que la setmana vinent Uh, abans de la setmana vinent que tenim uh, el Campeonat de Catalunya, comentar primer la Lliga, la Lliga Catalana de la Federació. Aquest uh, any tenim convocada la Lliga Divisió d'Honor i després la Lliga de Tarragona, que és una condició uh, on agrupem els equips del Camp de Tarragona, que encara han obert a la inscripció. La gent pot trobar, uh, tothom pot trobar la informació a la web de la Federació que és www.dartscatalunya.cat, que és el portal de la federació que recentment doncs, vam inaugurar i que vam estrenar i que és molt pràctic i molt fàcil de visualitzar tota la informació. On també hi ha la informació del Campionat de Catalunya, que és la gran cita i que, que ens espera la setmana vinent. El Campionat de Catalunya serà la competició on hi haurà en joc dos exècits al Màsters Mundial, on recentment hi va participar doncs, el Juan Robles, el el Raúl Ivernón, el Carles Arola, i la Yolanda Riba, la Judit Sumei, i em sembla que em deixo un esportista més, o ho els he dit tots. Escolta, bueno, em sembla que els he dit tots. Uh, uh, si m'ha deixat algun, em sap greu. I en aquesta competició, doncs, es reparteixen aquests premis que són els més prestigiosos. Després també els guanyadors individuals també rebran la medalla eh, de l'esport. Aquesta medalla és un reconeixement que fa la Unió de Federacions Esportives Catalanes en forma d'obsequi, eh, que només l'obtenen o només el tenen els campions de Catalunya de cada any. En cada edició eh, el disseny és completament diferent i completament nou, exclusiu, uh -huh. està fet d'un material noble i és un obsequi doncs, que molt prouat i molt buscat pels esportistes. També pels participants hi haurà també eh, l'accés a l'agüent World Masters, com hem comentat, i també hi haurà diplomes i altres premis. Aquí sí que ja no, la... no, sí no és obert per tothom, eh? No, aquesta competició, a veure, sí que està obert a tothom, però tothom ha de tenir la fitxa de la federació. És a dir, els esportistes que han jugat la lliga ja tindran la seva fitxa o els esportistes que han jugat altres competicions federades com el d'Estí Winnow, el d'Estí Winnow 2013, que també hi ha esportistes que només s'han donat d'alta o només han tret la fitxa d'independent per poder participar en aquesta competició exclusiva que reparteix també premis o viatges per participar al Màsters Mundial. Ah. Els esportistes que no estiguin federats uh -huh. es poden treure la fitxa independent a un preu molt senzill de 25 euros. Amb aquesta inscripció, amb aquesta fitxa, accedirien a poder-se inscriure a les competicions oficials que hi ha programades pel cap de setmana, sobretot a nivell individual, podran participar a la competició del diumenge, que és el campionat de Catalunya individual, el 24è i també el 24è campionat de Catalunya de parelles, parelles de gènere, fent parelles d'homes i parelles de dones. Aquest carnet últim que deies, que feia referència a tu, Josep Maria, es pot, eh, es pot també treure a través de la, de la pàgina web de la Federació Catalana d'Arts? Sí, a la web de la Federació Catalana d'Arts la primera notícia que veureu al eh, carrosser el principal serà la, la del Campionat de Catalunya. Allà teniu tota la informació, amb el format de competició, com se jugarà, a què es jugarà, a quins horaris, els premis que hi haurà. Eh, per exemple, el que no he comentat és que el dia fem també el Campionat de Catalunya de Clubs, que també és el 24è Campionat de Catalunya de Clubs. És la competició on participen els principals clubs de Catalunya en actius uh -huh. i on tots lluiten per ser el millor club de Catalunya. On, on se celebrarà aquest Campionat de Catalunya la setmana vinent? Que... Doncs sí, ho vam comentar la setmana passada, però ho repetim. Aquesta competició es celebrarà el, a Ripoll, al Ripollès. Concretament, es celebrarà al carrer Mossèn Cinto Barraguen número Monocís, que és on hi ha eh, la sala Maria Font, més coneguda com la, la Lira, que és un espai eh, polivalent que tenen a Ripoll, a la hiera del riu Ter, on eh, es poden desenvolupar diferents activitats i diferents competicions. En aquest cas, la federació instal·larà diferents dianes portàtils on es desenvoluparà la competició, tant el diumenge com el dissabte. Hi haurà dianes per a gent que vingui a, a, a visitar el campionat i que pugui dir, va, deixa'm provar, també es podrà provar. Hi haurà dianes destinades només ben bé a públic que no estigui relacionat amb el campionat de Catalunya? Exclusivament pel públic que no participi no hi haurà dianes habilitades, però sí que es podrà disposar de dianes per poder practicar des d'arts, perquè... Eh, per exemple, en les competicions indie duals, des d'haver passat les primeres rondes, com que és la cau directa, uh -huh. eh, doncs eh, queden menor nombre de participants i, per tant, eh, hi ha dianes lliures que es poden utilitzar per practicar els darts. Per cert, ara que he dit això de, de cau directa, eh, la timba o l'opin que celebra avui el, el club de la xarxa d'aquí de Putreig, sí. eh, com a fet ocasional, la competició és a doble cau, és a dir, que eh, hi haurà uns sortets on se'n creuran els esportistes inscrits es jugarà al millor de 3 partides o 5 i llavors eh, en el cas que tu perdis la primera ronda passes a un quadrant de perdedors per seguir poder jugant i això de fet a d'Arts a punt ser no és habitual i és important remarcar-ho i ja que hem anunciat que hi havia la timba doncs no, era interessant també deixar comentar aquest comentari que de fet és una un punt molt important que han afegit en la seva desaglamentació i en la seva competició que organitzen avui. Molt bé, escolta, Joan Maria, s'ha fet un petit incís de la Lliga, que, que ben aviat celebrarà no? començarà la Lliga, aquesta Lliga, quina seria ja? Doncs, a veure, en principi, nosaltres l'incepció la volem tancar el dia 26 d'octubre, sí. que és el diumenge dels Campionats de Catalunya, durant el cap de setmana eh, és el lloc on es trobaran o es concentraran tots els dos doncs van creure oportun de fixar aquesta edat com l'edat data límit per poder organitzar els clubs, eh, per poder muntar els clubs que, que competeixin, els equips que muntin, la, que participin en la Lliga, tant sigui la, la, la Divisió d'Honor com la Lliga de Tarragona. Cal tenir en compte que la Lliga catalana és la més important que celebra la federació. Escolta, i... És una competició regular per més important d'equips, hi ha alguna baixa? Doncs no ho sé, jo encara no he pogut veure les inscripcions i no ho sé, ho desconec totalment. Jo, de totes maneres, des d'aquí aprofito la vinentesa per esperonar a tota la gent que tingui ganes de jugar a d'arts, doncs d'inscriure's a, a la competició de la Lliga, no només per jugar a d'arts, sinó també per conèixer el nostre que és Catalunya, ja que tenim molts clubs i equips distribuïts per tot el territori que fa que doncs, a part de només anar a jugar també pogués fer visites turístiques Molt bé, molt bé Sí senyor, uh, nosaltres també des d'aquí doncs uh, fem de pont eh, del que estàs dient, Josep Maria que la gent s'engresqui si més no avui poden passar pel pel, pel carrer de l'Alzina, Gina que perre eh, el local social del club de la xarxa que celebra un torneig, una timba i allà si més no també poden demanar forces coses en cas de que alguns, alguns joves, no, volgessin dir, "Pues mira, poder podem practicar aquest esport. Tenim som 5 o 6, i podem practicar aquest esport. Què ens faria falta, eh?" Doncs allà... sí, perquè a més a més l'esport dels arts té aquesta viventesa, De no? que tothom pot practicar el esport dels arts. Siguis gran, sigui petit, siguis jove, eh, si és eh... La capacitat física que tingui qualsevol persona és suficient per poder fer la pràctica dels arts. Necessites una especificació o unes característiques especials per practicar l'esport. Josep Maria Bé. Salvador, alguna cosa més? No, no, ja està. Només d'animar-vos a jugar darts, que és un esport que, en que el coneixeu, us enganxarà. Com ho dius, allò? Uh, Salot? Com ho dius? Da, salut i darts? No. Salut i alegria, sí, sí, salut d'ars i alegria. Sí, salut d'ars i alegria, eh? és el xin-xin eh? d'aquí, de, de, de, de, de Tarragona, eh? la teva ciutat, jean Maria. Doncs sí, a veure si més doncs, podem organitzar la lliga aquí a Tarragona. Molt bé, eh, doncs escolta, ens, ens parlem la setmana que ve? Doncs sí, coincidir amb de polèmics, podem tornar a trobar. Molt bé, jean Maria, moltes gràcies per fins a cinc centis aquest esport, tan minoritari, però que aquí a Porreig està tan arrelat. A vosaltres, gràcies. Adéu, bon dia. Stole... Doncs ja ho sabeu, eh? Amants dels darts i futurs amants dels darts i, i passats amants dels darts, avui una timba al carrer del GineClub, dors de la xarxa, a seu social, eh? Allà, allà, heu d'anar i podeu-vos enterar de com poder tornar a ficar-nos en el món dels darts. Just tell me where... Mentre tot això no passa, i com que són... Falten vuit minuts per la una del migdia, a l'hora que passarem la primera part de la publicitat, nosaltres parlarem de la nostra petita agenda, eh? I començarem, com sempre, amb els veterans, plegant de futbol, Lliga Intercomarcal, perquè fa el grup A un partit per avui a partir de les 4, la Sala Manresa Berga, perquè fa el grup B un altre partit, també, per avui, a partir de dos quarts de 7, a Gironella, el dètic Gironella Castellnou. I el grup C, un partit per avui, a partir d'un quart de 7, Callús Cal Rosal, i un altre per demà, aquí, al Municipal, a partir de les 11 del de matí, per para Ignasi Puig. Bye. Avui, doncs, a de parlar amb el president de la Federació Catalana de d'Arts, en, eh? en Joan Maria Salvador, que ja coneixerem perquè ell habitualment sortirà. Sempre que tingui alguna cosa per dir, nosaltres li donarem pas, eh? com que com la resta d'entitats, això és, és així, eh? Nosaltres no ho tallem a ningú les ales, només falta que ens diguin, escolta, que ens has de trucar aquest dissabte perquè volíem parlar d'això. Nosaltres, molt agraïts de poder-ho fer. Doncs, eh, mentre això no passi, també volíem parlar d'aquest derbi intercomarcal que hi ha aquest cap de setmana aquí a Gironella, el eh? Gironella i el Sallent. Però, a l'Albert, volíem parlar amb, el, amb els dos entrenadors, eh? I... i l'Albert, eh, ja ho sabeu eh, el passat del motor doncs ens ha, ens ha dit ostres que s'acaba el motor, comença el Rally Catalunya eh, si sí, de veritat estem a les portes de Rally Catalunya, avui tindrem dues entrevistes en l'Espai del Motor, no us les perdeu eh. un és un, un excampió, eh, un campió del món bueno, campió era excampió del món en categoria júnior, eh, en Xevi Pons el tindrem aquí eh, a l'Espai del Motor, com també tindrem en Josep Maria Maimbrado no us perdeu les entrevistes. Com tampoc us podeu perdre la cursa dels Corriols de Guardiola, demà la tercera edició de la prova tindrà dos recorreguts, un de curt de 5 quilòmetres i un de llarg de 10 quilòmetres a més de la cursa dels Corriolets, pensada per als més menuts. A dos de deu es donarà la sortida de les proves grans i a dos quart de 12 la dels curriolets. Tenim més notícies i ara pel que fa al canvi d'esport total. Eh? Anem a la petanca, primera divisió. Recreatiu Sant Pedó, Vila 2019 i Gironella Sallent. Pel que fa a la segona divisió tenim el Vila 2019 para Ignasi Puig i Cal amics de la petanca. I pel que fa a la tercera divisió, Marquet Paradís, amics de Casserres. Tots, tots, tots demà a partir, molt d'hora, eh? a partir de les 9 del matí. anem al poble de Vía perquè demà avui fan els Avui fan aquells, com es diuen, els tombis, eh? Avui fan els tombis. I demà, al matí comença la sisena volta La Maria i una diada castellera. Demà, diumenge, a partir de dos quarts de deu, avià acull la sisena edició de la cursa de muntanya Volta La Maria. La competició manté el seu recorregut habitual amb 15,5 km i 650 metres de desnivell positiu. Com ja és habitual, per als més petits la celebrarà també la mini Volta La Maria. Un cop s'hagin entregat els premis, a la plaça de l'Ateneu Taneu acollirà la Diada Castellera amb la presència de la colla de casa, els castellers de Berga, els salats de Súria i els matossers de Molins de Rei. Paral·lelament també hi haurà volada de parapens amb estelades amb el lema Volem per decidir, volem per la independència, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana d'Avià. No us perdeu, eh? Demà a partir de dos quarts de deu, aviat. Potser encara estarem de sort i trobarem algun zombi. I tenim una notícia també, per dir-vos, eh, de la Federació Catalana de Futbol. Va donar a conèixer ahir la llista de nominats per la tercera gala de les estrelles que tindrà lloc el dia 11 de novembre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, a les 8 del vespre. A aquests premis hi aspiren de casa nostra Pep Guardiola com a millor entrenador amb Xavi Ferrer del Córdoba i Xavi Llorenç del Barça femení. També Jonathan Soriano com a millor jugador, juntament amb Jordi Alba del Barça i Sergio García de l'Espanyol i les jugadores del futbol sala Gironella, Clàudia Pons i Berta Velasco, amb Mari Àngels Navarro, nona del Rubí es pot votar fins al 30 d'octubre a través del portal del Federat. Ja sabeu, eh? Gent del Berguedà, apoyem les nostres jugadores, clar que sí! Bé, vosaltres quan he dit allò d'Albert l'Albert, el pesat del motor, no, no, no, entre vosaltres, nosaltres, eh, això, no ho no, no digueu quan estigui ell aquí, perquè eh, no, sé, no quedaria bé, pobre, eh? mira que fa molt feina, molta, molta feina, i no molta tan sols, sí que molt bona, Jaume, bon dia, bon dia, eh, espera't un moment, que et sento molt, molt, molt, molt bé, Cosa que quan vindrà l'Albert eh, se sentirà malament, com sempre. Eh? Jaume, torna-hi, torna Bon dia. Més, més, torna-hi. Bon dia. Torna-hi. Bon dia. Torna-hi. Bon, torna bon dia. Ai, pesat, tio, ja t'he sentit a la primera. Tens bons dies. Què, eh, t'ha arribat tot allò de l'agenda? Sí, sí, ja ho tinc tot aquí, que sense cap problema. Ostres, no hauré de dir res. Bueno, res, lo just, eh? Lo just, lo, la resta ho diràs tu, Jaume, no? Sí. Ha anat bé aquests dies? Sí, sí és, que... és que força bé. Sí, allò, allò que, que, que em va passar, allò després de l'estiu, una piga era, o no sé què. Ah! Ja està totalment, ja no es ja nota no ni marca ja ni res. Ja només queda no? cicateu. Ah, i tal, sí. Una mini-cicatriu, eh? Sí, sí, És que no es nota res, eh? No. Sembla una altra piga, ara, això. Ara tu <laughs> d'operar-te, no, perquè ja sortiria una altra. Ja sortiria una altra, no? Bé, no remenem més l'olla aquesta, eh? I poder més gran, no? Perquè... Sí, les coses comencen molt petites i es van fent grans, sí senyor. Va remenant, va remenant i es va fent gran la cosa. Sí, okay. Bé, bueno, doncs, Jaume, si et bé ens veiem després de la publicitat, després del bàsquet que vindrà el Josep Vilardell, que ja l'he vist, però que està allà eh, eh, treballant, eh? Allà a la redacció, eh? Doncs nosaltres ens amb la primera part de la publicitat i tornem ara mateix. Fins ara... Sobegeus un taller aquí a la vora. Sí Una mic va d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional. doncs el meu cap em diu que ell va un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha Eurorepar. el taller dels que ens amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T’esespma! A, a tallers Manel Sarro, carrer Nostra Sennyora de Núria número 8 i el telèfon 93838095. si m'anomenes un indret del terme d'Aviar que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria d'Aviar? No. Sant Vicenç d'Oviols? Què va? Sant Serdi de Clarar? Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i bé de preu, aquesta gent deu un fer miracles. Doncs no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 And Josep Vilardell, bon dia. Molt bon dia. Un altre dissabte més aquí, eh? Sí, Fent nos sí. pesats, eh? Sí. Sí, yeah, aquí nosaltres no, <ríe> no parem, eh? Escolta, Josep, doncs... Eh? Com era el partit aquí a casa? No gaire bé, no gaire bé. No gaire bé. No, en general hem jugar bastant malament. Fins a l'últim quart tenia moltes opcions, però a l'últim quart ens han fer 26 punts i aquí es va acabar tot. Eh? Ja, però què va passar? la defensa, i no estàvem clas en atac. No? No, no, vau, fer, no, vau, fer, no vau jugar bé? No. A part de que el rival va mereixer jugar, sí. va bé i va mereixer guanyar, perdó. Sí. Érem, no, va ser vosaltres un fallo més vostre? Sí, que no pas érem no pas més bons que nosaltres. Va. Però bueno, va ser més aviat, o sigui, de un fallo nostre, tampoc vam saber jugar, ens vam carregar de faltes molt ràpid, i també ens va, va condicionar tot el partit. Tot el partit, i bueno. Uh -huh. Molt bé, Josep, doncs, vinga, anem a per les bones notícies que sí. passaran a partir d'aquest dissabte, eh? Sí, sí, tant. Bé, doncs comencem pel Club Bàsquet Porreig, el Premi femení Nivell D ha jugat avui a les 9 del matí que a casa del Corbera, Club Bàsquet Corbera, ja ha guanyat notícies, s'estrenava en competició de la Federació Catalana, molt bé. ja ha guanyat 32 64, eh? per tant, molt bé. Senyor. El mínim masculí nivell C eh, eh, ha començat a dos quarts d'una, just quan ha començat el programa... Uh, avui jugava contra el Dental Manresa Jovella Salle 2 uh, contra el club bàsquet porreig B estem parlant del mínim masculí nivell C el mínim masculí nivell B que seria el, el club bàsquet porreig A el mini, hi, ha el, hi ha dos minis, l'A i el B doncs uh -huh. l'A uh, jugava avui a 2.40 de encara no tenim el resultat uh, jugava aquí a casa contra el club esportiu bàsquet a l'Arcles Groc no teníem el resultat Uh, pel que fa al que vam escolir, que marxa segon amb un guanyat i un perdut, vam anunciar el resultat en directe, van guanyar uns 30 punts uh -huh. al final, i de moment marxa en segons uh, amb un guanyat i un perdut. Aquesta setmana descansarà. Perquè que fa al jenior femení, nivell B, uh, en aquesta categoria hi tenim un equip de dos equips del Berguedat, en de el Proreig com el Berga, pel fa al Berga, el Satgon fa el Bàsquet Berga... Um, ha jugat dos partits, dels quals no, els, ha, els ha perdut els dos, i jugarà demà a les 12 contra el Club Bàsquet de Solsona, a Solsona. Pel que fa al porreig, marxa 3è, amb 0 guanyats i 3 perduts, i jugarà a les 7 uh, perdó, perdó, m'he equivocat, el, el Sant Gump fa el bàsquet verga, jugarà demà a les 7 contra el Club Bàsquet Vilar de Cavalls, a Berga i pel que fa a porreig, jugarà demà a les 12 contra el Club Bàsquet de Solsona, què és aquest grup 7, has dit? No, no, no, a les 7. Uh, aquí, quin partit has l'anterior? El... 7 ah, el... com fa el Bàsquet Verga contra el Club Bàsquet Vila de Cavalls. Jugaran a les 7 demà. A casa, aquí a sí, Berga Sí, eh? aquí a I Pau Porreig jugarà Solsona, contra el Club Bàsquet Solsona, a les 12, també de demà diumenge. Molt bé. què fa el Juniors Mascul a nivell B, en aquesta categoria també hi dos equips del Berguedà, el Nauf Bàsquet Verga i el Club Bàsquet Porreig, perquè fa, eh, pel fa el Club el Nauf Bàsquet Verga, marxa primer amb 3 guanyats i 0 perduts i jugarà demà eh, contra el Club Bàsquet Navàs a casa. I pel que fa al Porreig, que marxa 6è amb 2 guanyats i 1 perdut, juga avui a les 8 del vespre contra el Club Bàsquet Castellet groc. Eh, Castellet. Doncs, ja que parlem d'aquesta categoria, el Castellet també marxa amb 3 victòries i 0 derrotes, per tant lluitarà per estar a dalt de tot. Per tant, també un partit molt complicat el d'avui. Ah, Castellet, no? Sí. Castellet? On té castellet? Uh, al costat de... Seria Manresa, una miqueta més lluny, tirant cap a Monistrol de Montserrat, et trobes castellet. Ara de Déu, eh? Perdoneu, eh? Però... <ríe> um, llavors, per què fa el senyor masculí? Marxa segon, amb dos gonyats i un perdut. I també jugarà a les vuit, ja no sé si diria el meu nom, escampalaboira.cat, Club Bàsquet Pujolet, jugaran a les vuit, contra el Club Bàsquet Pujolet, ja, suposo, a... a fora. Molt bé. I llavors perquè el fa el Tutsi Bàsquet Berga, Sots 25, eh, marxa de Zé, amb un guanyat i dos perduts, la setmana passada es va estrenar, eh, i jugarà demà a les 12 contra el Club Esportiu Bàsquet Sant Jordi. I pel fa a l'Informer Bàsquet Berga, de categoria primera catalana, marxa Sets Zé, amb un guanyat i quatre perduts, i juga avui a les 8 contra el Club Bàsquet eh, Corbera Negra. Ja hem desenjat-li sort a l'Informer que encara no ha guanyat cap partit, a si s'estrena avui a les 8 contra la el bàsquet Correra Sí senyor I davà ja pugem una tot de nivell Parlem ja de, de la comarca del costat del Manresa uh -huh. que aquesta setmana ha incorporat tres jugadors eh, començant pels que van incorporar a mitja, a mitja setmana el Zelko Säkic de 2 metres 4 prové de la Lliga Italiana el jugador es comenta amb bastant de projecció només té 25 anys per tant, ja, si sí, té sort, després que van tallar el contracte de Mike Hall, que el van, van, van contractar per unes setmanes, però li han tallat el contracte i no continuarà. No s'ha sent gaire, Josep, penseu. Ah, vale. Ara? Sí doncs el Michael que n'estàvem parlant ja doncs han llenat el contracte i no continuarà i per suprir aquesta baixa han fitxat Jel Kosakic de 2 metres 4 i 25 anys que prové de la lliga italiana diuen que és bastant prometedor uh -huh. també van fitxar per substituir la baixa d'Ogli, aquell pivot antenal que va jugar al primer partit però està lesionat um, han fitxat Hasan Rij Rijevic uh, que ve per substituir el temps que estigui lesionat i també van fitxar, ahir es va anunciar el fitxatge de Donny McGrath, un base de 30 anys, 29-30 anys, eh, experiència de l'Euroliga, ha jugat a Virtus Bolonia i els Alguiris Caunes, eh, dir que ha, ha sigut un redamont del bàsquet europeu, ha jugat a moltíssims equips, ens sembla que amb 9 anys, 12 equips, per tant, ha votat moltíssim i un jugador de l'Euroliga, Pol Manresa, també és una garantia d'èxit és així però aquest finxatge és per substituir la baixa del PP Poeta també lesionat per dos, dues setmanes no recordo si dues setmanes o dos mesos sí, el Barça és italià eh? sí, BB -Poeta. doncs perquè fa Manresa que ara n'estan parlant va perdre aquesta setmana contra el Barça però donant una imatge diferent de la que va donar el Baradouro amb un equip més sòlid el primer postitor Pedro Martínez l'entrenador va comentar que no era un equip d'ACB, aquesta setmana ja semblava un equip més d'ACB que no pas la setmana passada uh, com tots els equips es comença anant de baixa dalt i a més comença un projecte molt nou que es manté només un jugador l'any passat, per tant és, és començar de zero I ja em sé si té sort el Manresa aquesta setmana ho tindrà difícil ara comentem els partits d'ACB uh, pel que fa el Mora Banca Andorra jugarà avui a les 8 del vespre, contra el, ca, el Caja Laboral, o en el Laboral Cotxa, amb, a partir de les 8 del vespre no es fan directe per cap televisió, si vols per, per, per internet, per l'Orange Arena. El Moravan Cantor, que està donant una molt bona imatge, tot i perdre el primer partit contra l'Unic Caja, un equip que espera aspira en, estar entre els quatre primers, i va perdre l'últim segon, uh, segon perquè l'Axel Herber els va fer... un. Un, un tir de dos sobre la botzina, però tot i això estan donant una molt bona imatge al Morabank. Uh, pel que fa el Barça, jugarà a les 6 demà, a, directe per Tl Deporta contra l'Herbalife. Uh, pel que fa al bruixador jugarà també demà a les 6 de la tarda, no es farà en directe. Uh, partit difícil, l'única que com hem comentat està espirant, està entre els 4 primers. I finalment, el Fiat Joventut, que ve d'una ratxa bastant, bastant bona, de dos partits seguits guanyant, jugarà també demà a tres quarts de vuit en directe per Esport 3. Uh, doncs, per aquí tancar la l'apartat ACB, comentant que en general tots els equips, estan de parla la catalana, si més no, estan en molt bona progressió, tot i les dues derrotes del Morabanc. El Morabanc se'l veu un equip molt sòlid, tot i bé perdut els dos partits. El Manresa potser és el que se'l veu més fluix, uh, també en dues derrotes. Anirà, anirà avançant ni anirà veient quins són els resultats pel que fa a l'Euroliga es va estrenar també aquesta setmana um, el Barça es va estrenar en victòria contra el Bayern de Múnich de, del que va donar la primera copa d'Europa al Barça el Svetislav Pesic um, 83-81 un partit molt treballat un equip uh, que va, estar, va lluitar fins al final i el Barça va abusar potser molt del triple però al final se'n va sortir i va guanyar eh, es parlen d'aquest grup del Barça del grup del nord però tot i això el Barça amb l'equip que té es veu una miqueta superior respecte a la resta sense menys tenir-los equips molt, de molt bon nivell pel que fa al Madrid també ha guanyat de 9 punts contra els Alguiris Caunes un eh, Madrid es va veure més fluix encara com diríem, encara ha de començar a desplegar el seu joc de l'any passat i bé, eh, comentar altres partits d'Euroliga el Laboral també va jugar es va estrenar en victòria i el València també contra l'Olimpiakós un partit que va estar molt trebat fins al final que es van dur eh, al final l'Olimpiakós per 3 punts eh, bueno, eh, se sap que l'Olimpiakós té grans jugadors panulis etc. sempre <coughs> estan allà, eh? sí, sí, eh, i què fa l'NBA doncs segueix la pretemporada Uh, pel que fa als jugadors catalans Enrique Rubio encara no ha renovat li van oferir una oferta de 48 milions per 4 temporades que no, no ha acceptat bé um, aquesta, aquesta matinada no ha jugat tot i que el seu equip ha jugat ha descansat estan en pretemporada i pel fa Marc Gasol en molt bon estat de forma 8, 15 punts, 8 rebots um, Pau Gasol també està donant ja el que seria la veterania a Chicago per tant bon equip el de Chicago i pel que fa José Manuel Calderón i Sergi Vaca també estan complint avui ha debutat Sergi Vaca amb la derrota d'Oklahoma però bueno, en fi, tots estan complint, estan complint bastant la temporada Josep alguna cosa més? No, no Deixem el bàsquet fins la setmana venent? D'acord De bueno, Molta sort avui allà a Castellet eh? Merci. A, a quina hora és? A les, a les tard, avui Avui Sí, però potser és millor... Bueno, jo, jo que quan jo jugava a bàsquet, el que més em fotia era el diumenge. El sí, el vespre, és veritat, eh? el diumenge ja no, perquè ja penses que demà és dilluns, has aixecat d'hora i tot. Sí. Però sí. el millor seria aquestes hores abans, eh, seria a mi la perfecta és d'11 a dos quarts d'una, que ja t'has llevat, t'has llevat una I hora... I diumenge és un dia de relax, no?, poder. Sí. Sí. Està, sí, sí. Molt bé, Josep, doncs ens veiem vale. dissabte vinent. Sí. Per després. Mercès. parlarem d' això, deixem a Josep Bilarell i i parlem de futbol sala. Escolta, eh, ens, hem deixat, ens hem deixat un esport, eh? Quin? Que sempre el toquem abans, però com que és la primera jornada que comença aquesta setmana... Quin Has baixat el... de baix de tot? No, espera. Tira avall de tot, tira avall de tot. Al Humboldt. El Humboldt masculí, sí senyor. Tercera catalana, senyor masculina. Primera fase, grup B. Primera jornada. I més a Surya B, Humboldt-Berga. On jugarà ara aquest partit? al Surya... Ai... Surya, pavelló municipal, al carrer Sant Josep. Molt, molt bé, serà avui, a partir d'un quart de cinc, l'estrena de l'Embolverga. Tinc una tos mucosa. Sí, una tos mucosa. Escolta, doncs anem a parlar entre, entre tos i mucosa. Parlem de futbol sala més femení, perdó. Lliga, primera divisió femenina, grup 2, tercera jornada. Eh, la primera divisió, no? Senyor. És el futbol sala Gironella. No, no, no, primera divisió femenina, grup 2. Divisió catalana. Ah, val, ja. val, val, val. És Estel, Baise... Estel Baiseca i el Puigfitor futbol sala Cacerres. El camp de jornada partit. El pista poliesportiu Creueta del, del Coll. I l'àrbitre... Adrià Rabadan Verges. Això serà avui a partir de 3 quarts de 6 a Vallseca l'altre equip, el de primera divisió futbol sala femení, sisena jornada futbol sala gironella, Polo Pescamar Pollo Pescamar, eh? el futbol sala gironella buscarà el primer triomf davant el Pollo més Pescamar, <totipos> nom curiós sí, no? Pollo què haces per aquí? No? Pollo va a Pescamar, Pollo a l'as ¿no? va a Pescamar Pescamar el futbol salari Gironella buscarà el primer triomf de la temporada davant el Pollo Pescamar avui a partir de dos quarts de sis a Gironella. Un conjunt al Gallac que és tercer a la classificació i encara està imbatut amb tres triomfs i dos empats a quatre punts del líder l'Atletico de Madrid. El conjunt ginollenc, per la seva part, és cué, amb un sol punt. Aconseguit el passat cap de setmana a la pista del Maja de Onda, empatant dos gols. A la tercera, la vençuda. Dos partits a casa perduts. Aquest serà el tercer futbol a la ginorella. Pos com a... Pollo Pescamar serà avui a partir de dos quarts de sis! I ara vinga, el futbol sala masculí, que ens ha arribat l'Albert per parlar de l'última hora del futbol base. És sí. que està bufant, eh? Uh, um, Jaume, Lliga, segona divisió catalana, grup 4, tercera jornada. És el Navàs, futbol sala no, i no, no, el... Fut... No, no, no, no. Lliga, segona divisió catalana, grup 4... Ah, és veritat, que comencem per sota. Sí, quan per, per, sí, exacte, per sota. Eh. Sempre per baix i anem pujant amunt. Llavors de... seria el Vaganers, CCR i Escola Pia Sabadell Club Esportiu B. El camp que ha jugat aquest... pavelló, que ha jugat aquest partit... El pavelló municipal de Bagà. I l'arbitre... Daniel Ruz Borrego. Aquest partit es jugarà a, a, a Bagà, teoria, no? El baganès... Sí, sí. Seria avui a partir d'un quart de sis. Següent. La Pobla de, de Lillet, club de futbol sala. Riu David Llies, club de futbol sala. El camp on jugarà aquest partit... El pavelló municipal de Bagà. Mira, els de la Pobla juguen a Vagà, eh? És curiós, eh? L'àrbitre... Però perquè no tenen camp. Eh, no sé, suposo, no sé, o el deuen tenir... Eh, per arreglar. Per arreglar, eh? L'àrbitre d'aquest maig... Eh, L'àrbitre és l'Adrià Encines Casas. Doncs aquest, la Pobla de Lillet, que jugarà avui a Vagà a partir de les 4 de la tarda, eh? I després ho farà el Vaganès. Exacte uh, Següent partit, Jaume El futbol Sala Porreig i el Vila de Cavalls Club de Futbol El camp jugava aquest partit Pavelló Municipal de Porreig L'àrbitre Pedro Cabrera Mencí Zaval Aquest sí jugarà aquí al Pavelló Municipal de Porreig Demà, però, a partir de les 6 de la tarda I l'últim, que ens quedava d'aquí, el Bargadà El club futbol Sala Ciutat de Berga I el club futbol Sala Gamper Sport que uh, aquest últim, Club Futbol Salagam per Esport equip retirat, per tant, el Verga aquesta setmana descansarà i ara sí, Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, tercera jornada Navàs, Futbol Salagam per Esport, equip retirat per tant, el Verga aquesta setmana descansarà i Olló oh, Municipal d'Esports de, de Navàs. I l'àrbitre? José Luján Ah, què? no, José Antonio Luján Canos, que estava no, no, sota... Sí, no, no, és així, no, no, el nom és així, no toca, eh? Aquí i la Xina Popular, eh? és el mateix, eh? Ah, doncs aquest partit es jugarà tant aquí com a la Xina Popular. Ah, avui, a partir de les 6 de la tarda, a Navas, però ja que ve aquest derbi intercomarcal, anem a veure una mica com estan les, les posicions, eh? Doncs l'equip local, a Navas, marxa a la dotzena posició. Amb quants punts? Um, eh, zero. zero. punts. Quants ha jugat? 2. 2, eh, acaben de començar, eh. Guanyats zero. Lògicament, empatats zero. Zero, que si no té cap punt perduts. 2. Ficic. gols a favor? Gols a favor, no futbols. Gols a favor al 2. 2 gols en contra, 8. I a uh, la cinquena posició que marxa el futbol sala FES, imagina't que serres, Quants punts? Uh, van ven do dos punts. No, no, quants punts? Tres, eh? P.C. Imaginem que ser res, tres punts ah, pues, I a mi per què em surt que hi ha dos Ai, dos, perdó, perdó, dos Jugats, dos Guanyats, n'ha guanyat un sí. No han patat cap N'ha perdut un Va seguir, no, ja, home? A mi no em surt bé, igual, eh? No surt igual? Vaig, va. uh, gols a favor, 11 I gols en contra, nou Tanquem aquí el futbol sala Per parlar precisament ara amb l'Albert I d'això, eh? No té res a veure Ja ho sé prou amb el motor, eh? El motor de dues cames, que bé que se sent No soc cap pesat Va, que t'estan esperant molts papes, moltes mames i molts nens Per saber sí. que han fet els seus rivals eh? Que t'has sentit que no sóc cap pesat, eh? Ah, m'has sentit <ríe> O t'ho han dit, t'ho han dit aquí, no? No, no m'han dit, ho has sentit eh. no. era, era broma, era Pitjor broma És que de Nostre Senyor Era broma Doncs va, eh, comencem com sempre, aquest futbol base, comencem pel futbol 7, partits que s'han jugat aquest matí, partits que s'estan jugant, tenim molts partits en joc ara mateix, sobretot a les categories superiors, partits doncs, que juguen des de les 12, alguns des de la 1, ara repasarem. Comencem, recordem, és la tercera jornada d'aquestes lligues, comencem la categoria Prebenjamí, el grup 26, els equips bergadans que, que participen a la Lliga del Consell Comarcal del Bergedà i la Federació Catalana de Futbol. Recordem, aquest matí a les 11.30 al Municipal de Porreig, derri, derbi. Derby entre el Club Esportiu Porreig i el Berga. El resultat ha estat 3-0. Victòria dels locals, per tant, l'altre partit és el Sant Padó 1, Gironella 1, que el partit també ha finalitzat, i en la categoria Benjamí, eh, Tercer Divisió, grup 14. Comencem els Benjamins, que n'hi ha 3. A les 11.30, a la pista esportiva municipal de Castellbell i el Vilà, el partit ha estat entre el Castell B i el Porreig C, resultat eh, a favor dels visitants. Eh? Castell B dos, porreig, cinc, d'augment dos victòries locals, perdó, dos, dos victòries dels equips de, de casa nostra, diguem Bé, se sent hasta perfecta, la primera sí, eh? se sent sensacional avui, Bé. no és normal això, normal. no és normal no. Eh, continuem amb l'altre grup el, el de la tercera divisió, grup 12 des de dos quarts d'una se juga al camp municipal d'esports de Solsona el futbol base Solsona arrels A, provisional d'augment el resultat, no hi ha publicació, per tant eh, es deu estar jugant eh, no sé Eh, és raro que hi ha publicació des d'una hora perquè són partits d'una hora, però bé, bueno, això depèn dels àrbitres eh, que ho sapigueu, són els que publiquen el resultat, uh -huh. nosaltres només eh, copiem-peguem eh? <susurra> copiem-os-pegam-os ¿vale? <susurra> <surra> doncs vinga, no tenim resultat d'aquest eh, solsona res porreig B i altres partits de la mateixa hora són el Sant Salvador Cers Cardona A i acabats, aquests 6 són el Geronella A4 avià 1 acabat també el Berga 0, Navàs 12 aquest cas era el, el Berga C, eh? Contra el Navas A, ah. però déu nhi quina repassada del Navas A. I el Benjamí, líder, eh? El de la primera divisió, grup 6, aquests són els de l'A. Eh, partit jugat a dos quarts de 12 al municipal de Berga. Berga 6, Olímpic, cap fan club esportiu A, 1. I el Porreig jugarà demà aquí a casa eh, contra el Junior Football Club A. Eh, un, el júnior és un bon equip, el Júnior Senyor. Passem a la B uh, Aquest partit s'està jugant des de les 12 a l'estadi Torres i Bages uh, entre l'Oar Vic i el Club Esportiu Porreig Aquest potser sí que és fàcil que no hagi pogut encara penjar-se el resultat perquè és molt, molt, molt molt o ha acabat, o fa molt poc que acabat aquest partit, perquè sempre han un palet en retard aquestes categories de futbol set per tant, aquest és l'únic representant que tenim a Porreig en aquesta categoria. Passem a la, a la gran, diguem a la via a la segona divisió, grup 7, partit jugat a les 10 aquí al municipal, Porreig 7, OR Vic 2, en aquest cas el, el B del Porreig contra el B del Vic, i Joaneng, 0, Joaneng A 0, eh, Berga 1, victòria per la mínima del, de l'equip berguedà també. Bon Des de un quart d'una, com et deia, Vic Riu primer eh, Refo, Futbol Club de, eh, D 1, Eh, ho torno a dir perquè no sé si ha clar. Buf, buf, buf. Que ja et diria, Riu Primer Refo, Futbol Club. D, eh? D, el D. Un Gironell Atlètic A, 1. Aquest partit és provisional. I a un quart de dues ha començat el gimnàstic Parc de Manresa. El nàstic D, havia A. Nàstic D, eh? També. Eh. A. Passem al futbol 11, Pep. Eh, no, aquí també són partits que s'estan jugant alguns s'han jugat aquest matí, no tenim resultat no sé per què, però no hi ha resultats per tant, jo sigo fer a dir-les no tenim resultats publicats però bé, bueno, per exemple, ha jugat aquest matí el... recordem, eh, el categoria infantil, segona divisió, grup 25 jugat aquest matí, el Montseval de Berga Berga B, Joaneng, no hi ha resultat es, decide que sigui el... el publicarem, avià A Callusa, aquest s'està jugant aquest sí que s'està jugant, i el partit ha de juga des de les 12 també Eh, perdoneu, aquest partit s'està jugant des de les 12 aquest s'està jugant des de les 12 aquí és fàcil com et dic, que el ser infantil, el ser futbolons deuen estar avançada ara mateix la segona part, uh -huh. suposem i de moment no ha resultat provisional a vegades ho fan eh, els àrbitres, a vegades la primera part es publica un resultat ah, o vegades no es publica fins al final I jo trobo que el futbolons hauria de ser sempre la primera part que amb 15 minuts dóna temps per ficar un quatre números. Sí, no? sí, sí. <ríe> Crec que això després hauria de ser ja <ríe> sí, sí, sí. la federació que hauria de... Sí, generalment la federació humana, però clar, els àrbitres... Eh... Sí, doncs sí. aquí s'hauria de reclamar amb aquest senyor sí. que... Sí, és com aquesta ràdio que hauríem de els punts horaris. Sí. És exactament <ríe> el mateix. <ríe> bueno, per demà a les 11 aquí al camp... Aquí no, perdoneu, al camp municipal d'esports de Solsona, futbol base a Rels de Solsona a... Eh, enfront al Porreig, eh? I ha plaçat per al dia 5 de l'11 el Cardona a, Gironella B. Passem al cadet, segona divisió grup 19, partit jugat a les 10, avui al municipal d'Avià. A Vià, 5, Sant Sevolu, Sers 0, i des de les dues al municipal de Berga, Berga B, Gironella A, partit eh, provisional 0-0. Aquest sí que hi ha resultat, com a dic, primera, segona part, però 0-0, i ha resultat provisional. Coses que a vegades no enteneu que no, no som nosaltres, eh, sinó que és el, el que nosaltres trobem a la federació. I per aquesta tarda, a un quart de quadre, el Gimnàstic Par de Manresa, Nàstic C, Porreig A. El juvenil, passem els últims ja, el juvenil, segona divisió, grup 19, des de les 12, al camp esportiu de Mollà, Mollà B, a via A, aquest partit des de les 12, i també des dels 12, el Navas A, Sant Padó, quedaran pendents per aquesta tarda, el Porreig A, Gironella, a, derbi, i una hora més tard, a les 5, el Berga, Fruitoseng, bé, i les noies les noies eh, doncs que ja han jugat en aquest cas les de la categoria infantil a la B grup eh, primera edició grup 2 jugat avui a les 10, hem perdut porreig 0, centelles 4 molt bon equip que els centelles eh? ja porreig 0, centelles 4 i eh, l'altra categoria de les noies que és la juvenil cadet estan en la segona divisió grup 3 tant el Berga Manresa com el porreig Europa jugaran aquesta tarda a les 3. Per tant, aquesta tarda a les 3 les noies aquí al municipal. I de moment com dic pendents d'aquests 6-7 partits que hi han penjant. Um, ja s'ha fet, Albert? i hem fet. Que de totes maneres, doncs això ara, ja sabem que tens molta feina avui sí? a la teva secció del motor. Sí, avui hi ha molta feina de motor, sobretot és una secció molt dedicada a les quatre rodes. Molt dedicada a les quatre rodes, uh -huh. lògicament. Nosaltres hauríem uh -huh. si parlat amb els dos entrenadors, ja saps el derbi intercomarcal que hi ha ja, a la primera catalana, eh? uh -huh. no, perdó, no és la primera catalana, és a la, a la segona, segona que m'estic liant, eh? sí, segona catalana, és la segona catalana entre el, entre el Gironella i el Cellent. Eh? Un gran derbi perquè els dos són dos equips molt potents i van molt també a la part alta de la classificació, però clar, hi ha el Rally Catalunya... Aquí, sí, en aquesta obsessió, eh? que ens mana i com sempre al finals d'any sempre dedicació, deliquem... com que per sort tindrem una segona volta del derbi. Què sí, exactament. Que passes estàs costipat? Sí, sí costipat. Té una barreja, sí, ten una, no? una, <laughs> una barreja. un 50-50 no, de, de de de, de, de mock i tos, ni sí, més a saber. Un sí. d'això, un. Llevava ja fet encara de fòbia. Prente una tila. Ja. <coughs> que no ja sabia avui aquest vespre. <coughs> <coughs> Se veus els ulls blancs ja, eh? Sí, sí. Bueno, ja s'està preparant bueno, anem a, anem a doncs això amb dues entrevistes que tens avui correcte, dues entrevistes de pes eh? en primer lloc tindrem ara en quins moments no us ho perdeu el Josep Maria Membrado i eh, més endavant doncs, el Xavi Pons que ens farà, ens farà quatre, quatre detalls de com anirà aquest ratll com ho veu i com com es presenta Molt bé eh, Nosaltres anem a la primera, a la segona part ja de la publicitat per arrencar ja a totes les segones parts i començarem amb la gent del futbol sala ai del futbol perdó i motor. Fins ara mateix Residència Sarart Mont de Porreig Persones grans, persones amb discapacitat. Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual.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 ció espectacular. ServSO. Sonoritzacions ServSO. Dis dispoè queòguin. ServiSO i de quins de so. majors, Fides concerts Anitzazem casaments, festes escolars, Valls Es Organitzem la festa de vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. SerSO 9363. Colònia Ponts, Porreig. Fira Mercat a Porreig.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 Esteu cansats d'escoltar bons programes de ràdio? No! Esteu cansats de divertir-vos? No! Esteu cansats de que sempre suïn els altres la samarreta? Sí! Vosaltres, el que realment necessiteu és una dosi d'avorriment. Això, això! Això! Doncs aquesta és la vostra. Tots els dissabtes, a partir de dos quarts d'una, poseu a les bambes, les malles, la samarreta i fins i tot la cinta al cap. Perquè no pararem fins a les dues. Tocades. Tapesports. Tots els esports de la comarca en una hora i mitja. Una marató de notícies... On mai hem pogut rebaixar la nostra marca. de fer la un programa que et farà suar de valent la cancelada. some Mel Collins va, jaume, eh, que és l'hora de passar la gent i anarà molt ràpids que tenim una secció del motor una mica manxembrada. Eh? Està tot allà. Ara, ara té, la, la té la pissarra la d'Alberto, eh? Sí, sí. Fumpiu. <coughs> bueno, començaré pel al futbol femení per a l'ansà feina, eh? Fos són, són minuts de dos quarts futbol femení, parlarem de futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, tercera jornada, Montmajor Futbol Club o Arbic, el camp municipal de Montmajor, que és un camp de terra, com diria el home, eh? I l'àrbitre, Pablo Cachero Guijarro. Aquest partit es jugarà demà a Montmajor a partir de dos quarts de sis. Anem a repassar, doncs, el, bas... Perdó, el futbol masculí, quarta catalana, grup 1, cinquena jornada. Navarcles, club de futbol, Berga, club esportiu. Al camp, el municipal de Navarcles, l'àrbitre Nil Català-Ulzin. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 6 de la tarda. Uh, també tenim el Puigcerdà, club de futbol, i el major Futbol Club. Al camp, on jugarà aquest partit és el Puigcerdà, club esportiu, i l'àrbitre Pau Giné Vázquez. Aquest partit també jugarà demà a partir de dos quarts de cinc. Un altre que tenim d'aquesta quarta catalana és el Porreig Club Esportiu B i el Súria Club Esportiu B. El camp municipal de Porreig i l'àrbitre serà José Jairo Cotrina de la Cruz. Aquest partit es jugarà demà aquí al municipal a dos quarts de cinc. I un altre, avià Unió Esportiva B, Sant Saló de Cers Club de Futbol. un derby de Unió havia, eh? Avui a partir de les 5. Abans dels les i abans de la sisena volta de la Maria i abans dels castellers. Les zombis hostit. Les zombis, altres vi sentarà, ja els zombis havia avui. Habia. Venen. Des de quan no, no, des, no se m'ha informat. Però no sé, no sé a quina hora, no sé a quina hora ve arriben, eh? No sé si arriben amb l'autocar... <fixi> vo, <fixi> volant, volant. Volant, o arriben amb aquell pas tan lent que fan, que tenen, eh? Estan sí, vísc... sí. Saps que I van aquell... amb les mans, allò així? Sí, i aquell soroll que fan. Això, sí. Aquest soroll, sí. <fixi> aquest ah, no, aquest no. Ah, no? Quin soroll fan? Uuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh, uuuuh, Sí, o quan veus oh, sí, o quan sí. has de pagar la del gas o de l'electricitat també la gent fa aquest soroll. Com ah, així, sí? oh, me desmaillo, no? Sí. <laughs> me me desmaillo Junio. Volver, eh? doncs he eh, dit això, eh, ja ja que sí. sàpigues, eh, que han zombis, eh, avui, al vespre. Uu. Doncs això, al camp municipal de Viar, a l'àrbitre Jordi Cap de Vila Vallart l'avià que marxa a la sisena posició, avià, unió esportiva bé, que marxa a la sisena posició amb sis punts, tres partits jugats, dos partits guanyats, cap d'empatat i un de perdut. No gols a favor, per set en contra i el seu rival el Sant sabó de Cs club de futbol. que marxa una posició per sobre. Cs. Quants punts set, Un punt més. Quants partits jugats, 4, un partit jugat més. Dos partits guanyats n'han empatat un. N ha perdut un, gols a favor, 14, gols en contra, 12. Aviar que està a una alçada de 677 metres. Estat del cel poc ennoblat, probabilitat de precipitació un 0%. <coughs> Perdó. Temperatura mínima 9 graus i la màxima estarà a l'entorn dels 23. Vent que bufarà del sud-oest a 10 km per hora. L'índex de ratxos UBA és de màxim 4, que és un índex ultraviolat moderat. I no parem, no parem, eh? Més, més zombies, no, no, més derbis. Aquest partit que et dèiem a l'Avià Unió Esportiva B i Sant Saló de Sergi jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. El següent derbi, Cacerres, Cacerres Club de Futbol Vilada Club Esportiu. El camp, o desert, municipal de Cacerres, l'àrbitre, Jacint Lazar Bacalí. Cacerres <t 'ha de llenar> Estàs tombi, Jaume sí, sí. Estàs tombi perdut, eh? Ja podries sí, anar Tinc el das molt vermell Sí, i els ulls blancs el que et deia, eh? <laughs> És una mescla de colors Sembla una paleta Abans deu començar a pintar el pintor Que té que, que escapa els colors allà a la paleta sí. Doncs el Jaume, si que fessis la cara Seria més o menys igual, eh? Avui, eh? Doncs, eh, com dèiem, al camp Conjugant aquest partit, al municipal de Cacerres I l'àrbitre, ja l'hem dit, carambes Jacint Lazar Bacalí i és que l'equip local a Cacerres marxa a la l'estetena posició amb 6 punts de 3 partits jugats, 2 de guanyats, cap d'empatat, un de perdut, 8 gols a favor, 7 gols en contra. El seu rival aquesta setmana, el Vilada Club Esportiu, que marxa a la onzena posició, una mica més avall, 3 punts, amb 3 punts totals de 4 partits jugats, només n'ha guanyat un, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 3, 9 gols a favor per 15 en contra. Cacerres, que està a una alçada de 618 metres, estat del cel, poc ennubolat, probabilitat de precipitació un 0%, temperatura mínima que rondarà els 10 graus i la màxima que estarà en torn dels 24 el vent que farà del sud a 5 km per hora, els ratxos uva màxim seran de 4 que és un índex ultraviolat moderat i seguint, anava a dir Jaume però encara que, que està... <laughs> No, no, no pot dir el Jaume, no pot dir la gent eh? ho sentim molt pels fans del Jaume, però no la dir perquè l Albert, l Albert està treballant sobre, sobre, sobre el terreno eh? ja ha ja fotut l'ordinador, que és del Jaume eh? sí, eh? aquest així sí. l'ha lligat, l'ha lligat aquí la cadira i no per això no, no, no, no el deixo ho sento, o sigui que per si no, no, aquest... la veu que té el Jaume no val la sentir-se no. entre la veu i Va. Va. Va, només el sentirem una vegada més va. Sí, no? Aquí tenies millor veu Sí, sí no, i no com ara hmm. Bé, bon, doncs vinga, tercera catalana, grup 7, set, setena, setena jornada, el que estàvem esperant, eh? Joanenc, futbol, club, porreig, club esportiu, el camp municipal Sant Joan de Vila Torrada i l'àrbitre Jesús Sayago Jiménez. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. Un altre és el Gironella, club de futbol atlètic B i el Vila de Cavalls, club de futbol, el camp municipal de Gironella i l'àrbitre Sergi Coll, camenforte. Aquest partit es jugarà a Gironella, Avui, a partir de dos quarts de cinc i el que ens quedava per completar l'arrobum de la tercera catalana Olbant Club Esportiu Fulitosenc Futbol Club al camp municipal d'Ulban i l'àrbitre Jordi Verdun García déu de la temporada, l'Olbant que està fent Aquest partit es jugarà a Olbant demà a partir de les 4 de la tarda Una altra. està zombi, està zombi. Fes-li, sí, fes-li, sí. fes fort. Mira a veure, què et fa. Molt no, oh, ja. bé, Jaume, ara sí que et veig bé. Mentre el Jaume Ei. es posa a l'ordinador de punts, parlarem de la segona catalana grup 4, setena jornada, Jaume. Un moment, sisplau. No, ara està buscant, eh? Ara té pantalla d'inici. El futbol. Sí, a segona futbol... catalana, masculí, eh? Segona catalana, masculí. Va, que acabarem tard, eh? Futbol masculí, oi? Sí hem d'acabar 3 quarts és el Gironella Club de futbol atlètic i el seient oh, okay. club esportiu derbi intercomarcal He eh? aquests eh, els entrenadors d'ambos equips eh? Tant pel que fa el Gironella posi i pel que fa el seient Jordi Capelles eh, ens hauria agradat parlar però ja n'hem parlat abans del començament mirem d'estar a la segona volta amb ells per saber no l'última notícia ara no ara quan acabem el futbol passo tot el rotllo vale, vale. <laughs> doncs això com jugaran aquest, aquest partit Jaume? El jugaran el municipal de Juronella. I qui serà l'àrbitre? Xavier Carmona Mantes. Doncs esperem que es tregui la manta de sobre perquè haurà de córrer aquest jugador i aquests equips el faran córrer avui. Eh? La setena jornada de la competició del grup 4 de segona catalana depararà demà diumenge a partir de les 4 un interessant duel intercomarcal entre el Gironella i el Sallent que fins i tot podria situar com a líder el vencedor d'aquest enfrontament depenent lògicament d'altres resultats. Eh? El Sallent arriba al davant empatant amb 13 punts amb el Tona i el Sant Cristòbal i amb dos d'avantatge respecte al Gironella per al tècnic del conjunt local, Xavi Poses. Nosaltres comencem a assimilar una nova temporada després d'una promoció d'ascens molt dolorosa a l'estiu. L'equip fa unes setmanes que treballa bé i estem recuperant gent, tot i que no podré comptar amb els germans Toni i Ferran Sibila. Sobre el seu rival, el Sallent, Poses admet que és un gran equip eh, molt equilibrat que pot donar guerra en una temporada en què hi haurà una lluita ferrissada per les posicions capdavanteres. No sé quin plantejament faran, només sé, no, no sé que nosaltres sortirem com sempre, a intentar dominar perquè no sabem fer una altra cosa. Es pot veure un bon partit. Pel que fa el Jordi Capelles, per part del Saollent, opina que el Gironella és pràcticament el mateix de la temporada passada i sap el que juga amb les idees molt clares. Serà un partit difícil, però estem il·lusionats. Nosaltres no tenim cap altre objectiu que fer els punts necessaris per salvar-nos i a partir d'aquí ja veurem fins on podem arribar. Volem ser competitius en una lliga molt llarga i amb una plantilla força curta. Els seguintes sancionats Chisco i Ratera i lesionat Suso Pelfort, a més d'altres jugadors amb dolències de llarga durada. Jaume, el que ens queda? Sí, és el Montcada Club Deportiu i la Vià Unió Esportiva. El camp on aquest partit? La Ferreria Nou I l'àrbitre? Àlex Vidal Canal. Doncs l'Avià té una visita sobre el paper assequible al camp del Montcada. L'entrenador dels avionesos Albert Garcia parla d'una sensació d'impotència. Tant a la Jonquera com a casa, amb els Sants ens van faltar més eficàcia per guanyar. Creem ocasions, pressionem bé, però no tenim prou efectivitat. El Moncada és un equip que s'ha renomat força i a nosaltres ens anirà molt bé poder sumar aquests tres punts. Rafa i Oriol Martínez continuen de baixa i Lianes és dubte. Però ja sabeu, aviar... Perdó, Moncada demà a partir de les 12. A veure, com ho tens, bé? Yes! <ríe> ja, doncs vinga, oi, tenim tres quarts ai, un quart d'hora, Albert, què et sembla? perfecte, Pep, i abans de parlar doncs de, del, del ratll i que em posis el això, això, oi, tal. ja se sent ja se sent, doncs parlarem parlarem abans de, del que ha passat del que ha passat a les motos perquè també tenim feina aquest, gra, eh, aquest cap de setmana amb el gran premi d'Austràlia, al circuit de Phillip Island eh... eh Bé, bueno, un gran premi eh, que arriba evidentment després del títol de Marc Marque eh, i sense temps per digerir doncs aquest segon campionat del món del, del Tro de Cervera, la setmana passada de Motegui, es presenta un nou cap de setmana de gran premi, de possibilitats de tancar un altre títol mundial, eh, atenció aquest és el de Tito Rabat amb moto 2 eh, el Tito Rabat ho simplement el que podríem dir, l'opció més fiable és que ell guanyés i que el Micacalio quedés tercer, amb això ja seria campió del món i aquesta cap de setmana és la primera opció, la primera opció d'aconseguir títol. Ja seria el segon títol català. Anem, <coughs> anem de camí a l'any passat. Albert, eh? ens hem deixat la sintonia de titulars, eh? Anem sí, tan, tan de ens hem deixat la sintonia de titulars de setmana. Ja veig, ho tens o no ho tens? No sé, no, tinc una, una que és molt sentida. És es que bàsicament aquesta setmana sí. els titulars són aquests, eh? Sí, sí, sí. sí. sí. Bàsicament és bàsicament aquesta, eh, Pep? És possibilitat de títol per al títol robat. Aita, aita, aita quina sintonia. Sort que tenim el ratll, eh? No, no tinc tot queda la mateixa. Oi. que tenim molt ratllé. Eh? Bueno, com us deia, va. De digues. Sí, exactament, sí. la, la cançó eh, que sigui la del motor, eh, i lo demés ja Fora. ja s'aguanta, sí. Sort, sort, sort, sort que tenim molt ratllé. Eh? Bueno, doncs com ho deia, va, possibilitats També. de i les motos, evidentment. I les motos no els gusten les motos, eh? <laughs> possibilitats d'aconseguir doncs, el títol pel títol rabat eh, també s'està posant bé el de Moto3 eh, per el germà del tro de Cervera per l'Àlex Márquez que, que també també va pel bon camí aquesta matinada s'han disputat la qualificació a Austràlia i eh, amb un triplet català en Moto3, pole de mà Àlex Márquez eh, seguit d'Àlex Rins i Juan Francisco Guevara la segona fila de la Grella eh, Fren Vázquez, tancant-la 14 Isaac Vinyales Moto 2, pole per Esteve Rabat, Johan Zarco i Mica C Callio, que esta a la primera de fila de la graella. Per tant, de deuenB Rabat primer Callio tercer. Quarta posició pel Maverick Viñales, vuitè el Jordi Torres, 11è Ri Cardús i 22è Luis Salom. i ha el 26è Julián Simon. A MotoGP, pole position per Marc Márquez, la dotzena de la temporada. Seguit de Carl Kraslow i de Jorge Lorenzo, aquests són els 3 de la primera fila de garella. Seguit de Dani Pedrosa, en si quina posició en aquest cas? Dani Pedrosa, 6è, Aleix Espargaró, 8è, Valentino Rossi, 9è, Pol Espargaró. I direm que el circuit de Filipe Island va estar construït a l'any 1956, modificat a l'any 88, una longitud de 4 km 448 metres, té una amplada de 13 metres, té 12 corbes, 7 d'esquerres i 5 de dretes, i la recta més llarga són de 900 metres. I, eh, per acabar, els de moto 3, els pilots de moto 3 hauran de donar 23 voltes, amb un total de 102 km i 30 metres, els de moto 2, 25 voltes, amb un total de 111 quilòmetres i 20 metres, i els de moto GP donaran 27 voltes, un total de 120 km i 10 metres. Els horaris, tinc-dong. Ja podeu empalmar, eh? Toma la casitos. Toma la casitos. Sí. Eh, moto 3 a les 4 de la matinada hora nostra, a la 1 eh, a Austràlia. Ja Són contra... molt raros aquests australians, sí. també. Eh? <laughs> Som sí, com a japonèsos. Eh? Sí, com a japonès, eh? Sí, a les 4... Quines maneres de córrer, a les 4 de Qui vol córrer les 4 de denís? Sí. Va, a la hora nostra. Uh, moto 2, a les 5 i 20, a les 2 i 20, a uh, Austràlia, fixeu-vos que no són els horaris normals, que serien les 12, per tant, en les 3. Uh -huh. Llavors sí que a la 1 ja podíem veure les motos. I a les 7, ara, evidentment, a uh, Austràlia, a les 4 hora nostra, MotoGP. A les 4 hora nostra, que generalment es fan a les 2, per tant, diguem que MotoGP s'esfria a les 5. Al tanto, eh? a les 5. Doncs eh, dit això tanquem ja les motos i centrem-nos evidentment en el que serà el Rally Catalunya, la cinquantena edició la setmana que ve perquè absent a Valls amb trams molt semblants als que es van disputar en no, el passat rally, eh, rally, rally de Valls i els evidentment els que es disputaran al Rally Catalunya Josep Maria Membrado prendrà part a la cinquantena edició d'aquest Rally una edició molt especial diria jo no? Bon dia Josep Maria sí, Bon dia. Bon dia Josep Maria una edició molt especial, aquesta cinquantena, de poder prendre part? Home, penso que sí, perquè avui una cinquantena edició que la celebren amb bodes d'ordre, i no es pugui estar a la sortida, no és un mes que és. Et sentim una mica, mica, mica eh, com perdut, sí, com entre, aïllat. Entre entretallat. Entretallat, sí. Entretallat. sí. Entretallat. sí. Eh. Bueno, ara ens sents millor? Jo us sento perfecte. Eh? Molt bé, ara et sentim molt més bé. Correcte. Doncs com sí. et deia, molt especial, suposo, no?, en aquesta cinquantena edició. Sí, sí, doncs com et deia, ostres, doncs, poder estar aquí amb aquesta edició d'aquest... Eh, d'or doncs, del ratll català, la, la sortida d'aquest ratll per nosaltres és una satisfacció molt, molt gran per nosaltres. Mig segle de, de ratll, Catalunya recordem des del 89, si malament no vaic, eh, que és puntuable per al campionat del món, a excepció d'algun any. Eh, com valoraries fins, a, fins hores d'ara eh, aquesta temporada que estàs fent, Josep Maria? Bueno, penso bastant bé, dintre el que cap doncs, hem tenir un petit problema, una mica de sortida de pista a que vam estar doncs, a internet i no vam poder treure el cotxe i, bueno, en sortim un 0 però, bueno, les altres carreres que hem anat fent hem anat puntuant, puntuant, puntuant i ja. estem líders, falten dues proves pel final del campionat i, bueno, ho tenim una mica a l'abast, doncs a no fallar ara es queda aquest ratll Catalunya, que això és un plat fort per nosaltres, no puntua per l'especialitat les que fem, però, bueno doncs eh, podem fer aquest ratll i disfrutar al màxim i estar davant del nostre públic eh, és una oportunitat que no, no podem deixar passar ara que podem i després doncs, ens queda l'hora final que serà el ratll de targa de terra, i, i, i, i que es decidirà el títol eh, exacte, com tu deies per exemple el ratll de Catalunya són tres etapes eh, tres etapes on es pot realment un pilot es pot preparar molt bé de cara com ara el que tu el que tu ens deies que és de cara a aquest final de temporada per afrontar-lo amb garanties Home, per nosaltres serà un gran entrenament a l'altra temporada. Eh? Vull dir, envoltar doncs, doncs, tota aquesta gent tan bons, els millors del món, ostres, per mi és un gran premi poder estar allò al seu costat i a disfrutar al màxim. Uh, Josep Maria, en, en algun moment sense aquelles pesigolles de dia digestició pogués estar en aquest equip oficial. Eh? perquè esteu des de la, vosaltres esteu des de la banda darrere i, i davant es veuen els, els grossos. Uh, et passa en algun moment polcat i pugues estar aquí, no? quin luxe. Bueno, sem sem sem sempre tens enveja. Eh? Sempre, <laughs> jo, faig la, la comparació diguéssim al meu poble, doncs, l'equip de futbol que és de tercera regional doncs imagina't doncs, a jugar al camp del Barça eh, clar, i doncs pogués apurar al samarit del Barça i jugar amb el primer equip o, o jugar contra ell jo doncs faig una mica la compartida aquesta eh? doncs, jo corro el campionat de Catalunya gràcies a les coses em van bé i que, doncs, a dalt doncs imagina't doncs, córrer amb aquesta gent amb el meu cotxe, doncs imagina't ficar-me doncs, eh, ja, ja no amb el equip de volsbàgin i i córrer una prova d'aquestes ja no normal, o sigui, directament a volsbàgin, no? Bé, bueno, us hem entre cometes, eh? T'agradaria portar-ho al rally car d'aquestes dimensions? El, el somni de tothom, penso. Eh? Estic molt content de del que faig amb el cotxe que vaig, però poder agafar un cotxe ja seria, bueno, és el nou a mas. M'ho penso, m'ho penso. I has pogut repassar ja el format d'aquesta edició? Bé, bueno, més o menys no l'hem repassat. Bàsicament bé ser el mateix dels, dels últims anys uh -huh. que l'hem fet, amb Trump nou que la meitat, diguéssim, del priorat de l'any passat, però doncs a llarg que 50 quilòmetres. Exacte, per commemorar el 50 aniversari. Jo eh, penso del, que serà, sí, exacte, 50 aniversari, 50 quilòmetres. Diria que serà un tram complicat, segons diuen, la part final serà molt difícil pel tema doncs, dels pneumàtics, s'espera bastanta calor, s'han tot complicat, tots ens les han posat les mateixes, però bé, bueno, eh, si els... <laughs> Diguéssim, si jo tinc problemes, doncs penso que els oficials encara en tindran més. Correcte, eh, correcte, i... perquè sí, sí, si sí, de deixat el sí. segon allà, exacte. Sí, correcte. exacte, doncs ells amb, amb els cotxes que van, amb la potència que tenen tot això, però bé, bueno, com dic, que és un ratllit per fotí gaudir, disfrutar i passar-nos-ho i intentar arribar al final de la reta, i això ja seria el especial per a mi. Uh, i Josep Maria, el fet de fer un tram a Barcelona en aquest cas uh, potser també per comombre aquests 50 anys com un premi, es fa molt pesat per un pilot fer un tram i després anar-se'n a fer cap a 200 quilòmetres fins, fins a Salou Aquí bé, bueno, he, he, tirat, un... he tirat una mica llarg però posar-ho bueno, per sí, exemple no? uh, penso que pesat no que no és eh? ostres, anar a fer un tram a Barcelona no s'ha fet mai de banda jo diria que hi haurà molta gent Uh, serà una cosa molt especial. no podem dir que ha de ser passat més un tra persona perquè una cosa que la fem per per hobby perquè el diem per, per passantsho bé hem de queixar per la mena en hem de queixar per d'altres coses que uh, que siguin diferents a aquestes per mi doncs és una cosa molt especial si aquest a Catalunya anar a Barcelona donc uh, sí per mi és un, és un gran premi vull dir, fer un, un tra allà de, de, de... Donque la modulumitança va gués a dues passades davant de, de molta gent de tot la petició i estan al teu vidió, doncs, què, què més podem demanar? Correcte. Doncs Josep Maria només podem dir-te que tinguis moltíssima sort, que evidentment puguis arribar al final, que compleixis els objectius, perquè l'objectiu quin seria acabar? Sí, sí, acabar, sense donar impossible si fos. Jo utilitria molt de la meva categoria, a veure quan testevi, veure què és el que fem però bueno, penso que a mi ha de ser doncs, davant d'aquests sedis que són molt durs doncs poder portar el cotxe al final del ratll sense cap problema ni percans i és la meta que, que, que em dono correcte, doncs et desitgem molta sort tant a tu com a tots els catalans al el Xavi Pons evidentment esperem una lluita més maca i que, i que res, i que evidentment arribeu al final del ratll i que tot vagi molt bé moltes gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més sabem que teniu una agenda molt complicada però sempre tens un sí per Ràdio Porret i això en realitat, sí, tant, ens fa sí, molt sí, contents i de veritat, ens un honoreu moltes gràcies, Josep Maria i molta sort gràcies a vosaltres i esperem poder parlar per l'altre aviat molt molta bé, adeu Albert eh, eh. molt bé, bé, bé, no? doncs, Josep Maria, anem aviam si, abans de parlar del que serà el contingut d'aquest ratll, si et sembla, parlar-me una miqueta ja ens estic amb el Xavi Pons doncs venga, va, busquem-lo va, fins ara d'esport a Ràdio Porreig Què està, està mirant? El, el... No sé, no sé, però Jaume, s'ha d'estar acoplar tot el que tens aquí a l'ordinador? A més a més, és que tens enganxat al micro, que sembla una hora de premsa, ho hauries de baixar, o bé el volum... No <laughs> és, que... és igual, anem a la nostra, va, Jaume. No, no, no, no. no no és que no sap En aquest cas seria ja la cinquantena edició, i eh, hem volgut parlar també, ja, ja Josep Maria Membrado, i també tenim eh, el Xavi Pons, que hem parlar 5 minutets amb ell abans de que, de que marxi ja cap a Salou a preparar aquest ratll. Xavi Pons, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Xavi. Eh, quines són les teves expectatives eh, de cara a aquest ratll a Catalunya? Bueno, eh, com, competim amb la categoria Guarda de Car 2 i l'objectiu és intentar de lluitar per un pòdium, no?, aquest any. Hem fet dues proves ja del Mundial, uh, demà anirem a sèrie, a França ens vam fer quarts, i aquí només objectius aquest no aquest, intentar estar el més davant possible i estar a la zona del pòdium. No? Un Xavi Pons que torna, aquest any l'hem tornat a veure al Mundial gràcies a l'equipa CSM i al seu abandonament en el Campionat d'Espanya de, de ratllis, ha fet que poguessis tornar a fer aquestes tres proves del Mundial. I tenim possibilitat, Xavi, també de que puguis prendre part al ratlli de Gran Bretanya? Uh, sí, complicat, eh? En un, en un principi teníem l'idea de poder-ho fer, però, però ens prepararem bé per la cara a l'any que ve. L'any que ve tenim uh, com objectiu intentar fer tot el campionat uh, del Guarral i Cap 2, fer 6-7 Ràlis del Mundial, i els esforços doncs, els guardarem uh, més de cara a l'any que ve. Per tant, podríem dir a dia d'avui que l'any que ve uh, tornaràs a estar en el Mundial. Sí, evidentment el Guarral i 2, però... Uh, un programa reduït com diu set curses o possibilitat de fer tot el campionat? No, el programa, bueno quasi segur serà 6-7 curses, ara mateix encara no puc confirmar, però tot pinta molt bé i estem treballant i aquests dies, al eh, Ràli Catalunya doncs, tenim vàries reunions i espero doncs, després del ràli ja deixar-ho tancat Eh, I depenent de com vagi aquest ral·li, eh, Xavi, les coses poden torçar més-menys o no tindria, no tindria que per què. No, el resultat no, no hauria d'afectar res, el ral·li ja és un ral·li que des del 2011 que no corro, ara fa feia algun any que no el feia i tinc moltes ganes sobretot de passar-me bé, disfrutar i ja et dic, intentar de, ja, estar en un pòdium i si teniu opcions de guanyar, doncs guanyar, no? Ja dit, doncs ja que des del 2011 no corres, et preguntaré eh, com estàs veient, com veus el format tu d'aquest any, d'aquest ratllí? Bé, eh, no sé, en general tots els formats del Mundial doncs cada cop estan una mica eh, menys tramos, eh, no sé, mi m'agradaria personalment que hi hagués algun tramo més aquí a Catalunya, hi ha pocs tramos eh, diferents, per contra, però hi ha de 50 quilòmetres, que això és maco, c un tram o més doncs eh, no, no hagués estat malament no? però, però bueno, se un serà un ral maco, hi ha les superespecials de doncs, Barcelona de Salou bueno, Terrasf fal és un rallis doncs, que ten mica de tot i serà divertit. Es fa passat per pels pilots eh, fer un tram a Barcelona de, de poc més de 4 quilòmetres i després eh, baixar fins a Salou. es fa, es fa pesat. Home, la veritat és que sí, vull dir, les coses eh, són així, no, sortim des de Salou, surt de Salou, baixa a Barcelona, fes un quilòmetre o dos i torna cap, saps? És molt curt, ja que, ja que baixi de si fa tants quilòmetres, eh, lo es és fer un quilòmetre més, però, bueno, eh, cada cop més eh, ens fan fer aquest tipus d'enllaços de, tan llargs per fer una superespecial i, i bueno, eh, tu, eh, forma part de la feina i, i ens hem d'anar adaptant, no? Uh, I ja t'has puc uh, repassar l'itinerari, Xavi? Bé, bueno, la veritat és que aquestes coses jo fins que, fins que el dilluns o el vespre estigui a ja Salou doncs no ja, m'ho no, no soluc mirar gaire, eh? és una cosa que em despreocupo bastant i en canvi el cop i l'Àlex ara doncs, sempre el treballa molt bé i se'n cuida Per tant, us anava a dir uh, quin és el tram que més us agrada, però... Eh, sí. bueno, un tram que digués aquest no vull veure ni en pintura eh, no, no, no, això no tampoc t'ho seria jo sé que tinc algun tram nou que no he corregut mai i, i alguna zona del tram que tampoc hi fem mai però per allò més en general corrent a casa doncs, no hi ha cap tram que, que et desagradi no? doncs Xavi eh, moltes gràcies, t'agraïm eh, aquest temps que has guardat per nosaltres i et desitgem evident, moltíssima sort al volant d'aquest Ford Fiesta eh, de l'equip ACSM i que puguem veure, doncs, evidentment, el diumenge en el, en el podi de Salou. Perfecte, doncs pues moltes gràcies. Gràcies, Xavi. Se t'ha sentit, Pep, se t'ha sentit, eh? No, no m'ho puc estar. No sí, puc estar. se t'ha sentit. Doncs, eh, com ens deia fa un moment el Xavi Pons, eh? eh ell no repassà l'itinerari, nosaltres sí, direm que doncs aquest 50è al Catalunya tindrà evidentment serà Salou, eh? un cop més amb l'àrea amb l'àrea d'assistències a Port Aventura. Tindrà uns inscrits de 74 inscrits, a part del Josep Maria Membrado, moltíssima sort, el Xavi Pons també. Hi hauràn 12 pilots més, espanyols/catalans, i eh, dir doncs que això començarà en aquest cas el dilluns amb el reconeixement dels trams tots aquests dies enrere els pilots han estat fent proves amb els seus cotxes que no prendran part però sí que són els semi a la prova per aquí a les carteres catalanes sobretot a Tarragona el reconeixement dels trams començarà dilluns eh, fins dimecres, seguidament hi haurà el shakedown a l'aire de Salou que és l'última posada, doncs, posada a punt pels cotxes de competició i a partir d'allà el podi serà a Barcelona, eh, els, els pilots estaran doncs sortiran de, de Salou a una del migdia i el Barcelona serà a les 6 de la tarda, per tant a Barcelona s'espera moltíssima expectació en el, en el dijous, el dijous a la tarda, amb un tram doncs, molt petit a la, a la plaça Espanya. Eh? Recordeu, la plaça Espanya a les 6 de la tarda, un tram de 3,20 km. 20 el divendres tres trams, que són els de Gandesa, Pasells i Terra Alta, que es repetiran en, do, en, en una altra ocasió, que serà la tarda, en dues seccions també, dissabte també dues seccions, en aquest cas els trams seran el d'activistes, Cavadell i Coll de Jou, el d'activist de el d'Escaladei que és el, és el tram de 50 quilòmetres, el tram Estrella, però que la tarda també es repetirà, però en aquest cas no es farà el de Tibissa, sí que es farà un tram també tipus Barcelona pels carrers de Salou, que és el segon any que es fa i que està portant molt èxit. I el diumenge, per acabar, simplement quatre trams, que seran, en aquest cas, el de la Mossari Riu de Canyes, que es repetiran en dues vegades. Atenció, diumenge, que es canvia l'hora, eh? Que es canvia l'hora, diumenge, a la nit diumenge, per tant, al tanto. Doncs pues així és com serà aquesta cinquantena edició del ratll. Molt bé, Bert. estarem la setmana que ve per explicar-ho? Yes, en algun tram. Ah, estarem en algun tram, en directe des d'allà, uh -huh. no? Molt I a més no eh? nosaltres, doncs, es queda A veure si no estic encostipat. Bueno, això ja dependrà de tu, sí. de Nino. Sí. Uh, parlarem abans de convidar-nos de la segona cursa de bombesa que es farà aquí a Porreig el 2 de novembre del 2014, en parlarem també més la setmana que ve de 10 quilòmetres uh, les inscripcions són de 12 euros començarà a les 10 de matí al passeig de la via, les inscripcions també les podeu fer a runedia.com eh? tal com son eh? nosaltres uh, ho deixem aquí ho deixem aquí uh, només deixeu-vos que passeu una bona setmana i un bon cap de setmana molts patoners Adeu. Adeu. Adeu.